Ba, ez dakiz dekontatu Beldurra nahiz pasatu dudan? Ba, bueno, txiki txikitan Ez dakit, ba, urte horri inguru izango nitsun e, artean etxean ginean, anaia zarrena Gero ni, eta ustez, aizpa jaiua zebela, laugarrena jaiua bia Ba, udara ba omentzen Ni naiz sus hon da oratzaren kontaktua deiatze inpresio batzuk, geratu batzuk gratis iteski den. eta kontxeko hondartzara. Eta han, ba, aur, oain, izaten dien bezala jende mordoa izango zen noski eta badirudi, ba, ba momentu batean gure hertsera bietun edo eta gero itzultzeko orduan, ba bideen utzopatzen eta jendea ikustenun, beste ikiz, jende eta jende, jende, jende pila bat eta hama eno naino dukin ikusten eta ja, jartzen asintzen eta neharrez eta gara jarteko edo hartu ninduten eta zehara ba, kuarto sokorro edo dela kortara edo ninduten gogoratzen ez ba, komun zela baldosa, nik otza sentitzen un baino jantzien beste ikine eukan eta onyutsik eta lurra ba hotza eta denak irrisia eta e, soko risita eta bestebako baku behar eta alepot izintzilik katoe baneraman gara dertan babakizue izue ba e, norberan izenak eta alde dena ingerua eta beste datu pertsona daikin eta aurrezko kato batek izintzilik eta nire denak izketanik egin ezer gulertzen, nirea besterik egin egin eta dena nire katoi begira eta seri eh? begoña begonia eta durez begoña eta Nik neerrezan manuntza haude, ama, ama, nik nira makinei, eta antzadan ez ala, ala batean, ba, ez dakite, altabostatik edo, nire izena dara esango zuten, eta antxia gartu zen dama Nik amaikus nunea zer horiek ezitzaren, eta hori nahar batia mirakana junta Besarkatu horrez, zeta, segura zaplastiko eman, ipordikoa eta eskutik heldu el, edo, eta la Toalera, nik enun Nik ez dakit zergatik hartu nahi duten esezagun hauek, ez dakiten bat bate jo nindun. Ni bakarrik dakit honindun, bakar oso gaizki pasa nula. Oso estresante izantzen nua.